Ось і й попалась, подумав Орест Дивовижно, удав здивування він Звідки ви знаєте, що моя квартира саме в цьому під'їзді, адже їх тут п'ять Він не бачив її очей за темними скельцями окулярів Не бачив щік прикритих косинкою, але помітив, як порожеліла її шия у вирізі білої мереживної плузки. Вона мовчала і не випускала з рук керма, ніби це був рятувальний круг Дивно Орес тільки зараз водночас відчув її запах, той самий, із ненав'язливою прохолодною гамою, запах осени, до якого ніби примішувався легкий гіркуватий димок від спаленого листя. Чомусь саме зараз чіткіше вимальовувалися її коліна, зап'ястя, вузька талія під тоненьким рожевим паском і шкіри пітона. Він здивувався, що одразу наступного ж дня не упізнав її. Він вже не боявся порушити субординацію це була вона, жінка лисиця. Орест упевненим рухом розвернув її до себе, зняв з її очей окуляри та, вже цілуючи, розв'язав та пожбурив у бік косинку. Коли вона запропонувала поїхати до неї, він вже й забув про своє відповідальне завдання і про небезпеку, яку таїла ця недоступна жінка. Тепер треба жити за волею долі, так ніби йдеш в позамінованому полю. Ніде не помилитися, нічого не порушити, не перечепитися. Двома годинами по тому говорила Дана. Знаєш, я вирішила закрити свій бізнес. Я розпочала його з ненависті до людей, а закінчу з любові. До людей? До тебе, дурнику. А через тебе, можливо, і до людей. Хто знає? Вони лежали на пухнастому килимі її спальні Серед розкиданих речей та подушок Як дивно, думав Орест Усе, що я зараз можу сказати Все, що кажуть у такі хвилини тисячі інших людей Здається повною банальністю Я тебе нікому не віддам, не щезай А хіба це не так? Хіба це не так? Запитав він голос Усе так, сказала вона Ми житимемо довго і щасливо, і помремо в один день, і я тебе нікому не віддам. А як же твій чоловік? Пет-пет, колись він узяв мене просто з двору, як підбирають викинути кошеня. Зі мною він зістарівся, досяг своїх висот. Я завжди служила йому, як то кажуть, вірою і правдою. Ти мій перший коханець за десять років. Це правда». Гадаю, я заслужила, на щастя. Крім того, підозрюю, він зраджує мені. Мабуть, настав час мирно розійтись. А хто він? Був модельєром, багато разів перемагав на конкурсах. Тепер очолює фірму, спільно з італійцями, шиють одяг. Весь час у роз'їздах. Він знову, як в машині, розвернув її обличчя до себе. «Відтепер ти тільки моя». Хочеш їсти? запитала вона згодом і потяглася за своїм шовковим халатиком. Ні, не це попросив він, одягни ту сукню, ту, темно-синю, ти в ній виглядала як середньовічний алхімік, дивовижно. Я тобі, направду, сподобалася, ти не жартуєш? Я збожеволів від тебе, тоді я обов'язково куплю цю сукню, хоч би скільки за неї просили. Тобто? Це сукня моєї подруги, вона позичила її на один вечір. Тоді я сам тобі її куплю, дозволиш? Добре, ходімо вечеряти, скомандувала вона, відбираючи в нього халатик і накидаючи його на плечі. У мене якраз сьогодні повний холодильник різної смакоти. І потім ти ще не бачив квартири. Не можна ж увесь вечір пролежати на одному килимі? Вона подала йому руку, як дитину повела квартирою. «Ось тут спальня чоловіка. У вас різні спальні? А як же?» «Це добре». Він притиснув її до стіни. Вона зі сміхом уникла його обіймів і потягнула далі. «Це приймальня. Круто?» «Круто», – сумно погодився Орест, оглядаючи шкіряні крісла темно-бузкового кольору. «Мармуровий столик, інкрустований під золото, на якому стояли раритетні порцелянові статуетки». Це куточок слави по феншуй. Пет Пет нещодавно захопився тією теорією у так званому куточку слави.